Сказав лише, що брат такої ночі особливо хвилюватиметься за нього, і отже він має вернутися якомога раніше до їхньої хишки. У нього не могло бути свята у цей день. І тим паче увечері, бо ніч була випробовна і важка. Але він вибрав у хатинці де любилися вони з Лею, і де у скрині знайшовся одяг, ніби геть припасований для нього, гарну сорочку і штани, підперезався гаптованим поясом і прийшов на озеро, звідки почув гамір і сміх. Він почекав Лео під їхнім уже звичним деревом, і вона повела його до гурту. Волина вже бачили в селі тому його поява не була особливою новиною для багатьох, але Лея була гаряча і гарна дівчина, і хтось мав бути у неї закоханий, а відтак одразу не злюбити його. Волин він чув його погляд у себе на потилиці і повернувся до нього. Це був гей високий. Світловолосий, навіть рудуватий, Віком ледь старший за волина, Але рослий і м'язистий юнак. Дівчата співали, хлопці допомагали їм. Потім розклали вогнище і стрибали через нього, Намагаючись, хто не боїться, високого вогню. Волинові стало жахно. Він боявся вогню. Жахався вогнище, адже воно могло висушити його, водяного демона, спалити, перетворивши на попіл, тлін, на щось зовсім нікчемне. То вже залежить від того, як загадають ті, що все знають. Волинові, що бракувало сили протистояти вогню. Він знав це і тому стояв із леєю. Неподалік, а вже, вимірюючись, забаром іти геть, чекав лише, доки дівчата кидатимуть у воду вінки. «Лео!» – підійшов до них гей. «І ти, чужинцю?» «Хочу вас питати, чому не йдете до вогнища? Це ж на щастя. Хто перестрибне більше багаття, у того буде більше щастя. Чого ти боїшся, волине?» «Ні, але мені пора вже йти. Зачекай. Чого там? Доводи, що вмієш стрибати не гірше нас. А то, кажуть, ти в лісі добре вмієш блукати, а такий з тебе спритник. Ніхто не знає. Покажи нам, що вмієш. Тут було щось не те. Відчував Олин щось погане. Але пішов. Не смів показати Леї, що боїться чогось, і пішов». Стрибали по черзі, і коли надійшла черга волина, гей, це помітив волин, жбурнув щось у багаття, і воно спалахнуло особливо високо, так, що всі зойкнули. Але черга була його волина, і відступати він не міг, і пойняв його страх. «Не треба, досить, хлопці!» Таке багаття не перестрибнути. Це забагато. Хто боїться, той, в свою чергу, пропускає. Такий закон, зряготав гей. Не захищайте хлопчика. Він просто боїться. Болин вийшов проти вогнища, і в душі його спалахнув жах. Високий, палаючий, як багаття. Перед ним і він ураз збагнув, що не зможе перестрибнути Такий вогонь без чарів. Але не схотів відступити. Волин зібрався в силі. Тій, про яку так хотів забути тут, серед людей, випристався. Потім розбігся, як усі, хоч міг цього і не робити. І, стрибнувши високо і легко, приземлився доволі далеко від багаття з іншого боку. «Ого!» Принеслося поміж присутніх. Оце так стрибун, оце так-так, А ти, гею, казав, що він боїться, І він просто скромний. Та тихий цей волин. Усі вітали волина. але здивована і рада, Притискалась до нього переможця. Але волин розумів, Що це не перемога. Бо гострий вогник підозри Уже затлів учись заздрісній душі. Згодом дівчата кидали свої вінки у воду. Алея сплила вінок із простих блакитних квіток, ніжних і теплих, і кинула його в озеро перша. І вінок її відразу поплив. «Вийдеш заміж?» сказав Олин. «Бачиш? Твій вінок вода понесла». Алея зашарілася і притислася до нього. Вони стояли під креслатим деревом у двох від інших. «Я йтиму», – сказав Олин, – «мені пора». Він обійняв її, прощаючись із нею тут, за деревом, і більше нікого, не повідомляючи про свій відхід, пірнув у ніч. Відійшовши вже доволі далеко від місця розваг сільської юні, роздягся і пірнув у озеро. Волин вмить розшукав він околеї і забрав його з собою на дно.